Dictat número 5 Hi ha un país Hi ha un país que s'anomena Hi ha un país que s'anomena el país de la bona son, hi ha un país que s'anomena el país de la bona son i s'anomena així i s'anomena així perquè els seus habitants s'anomena així perquè els seus habitants creuen que això de dormir els seus habitants creuen que això de dormir és la cosa més important és la cosa més important de totes les coses és la cosa més important de totes les coses que es fan i es desfan és la cosa més important de totes les coses que es fan i es desfan punt i seguit I el que miren més i el que miren més no és i el que miren més no ésQuantes hores i el que miren més no és quantes hores poden arribar a dormir? coma no, punt i seguit i el que miren més no és quantes hores poden arribar a dormir coma, no, punt i seguit per a ells coma per a ells coma el que realment compta per ells, coma el que realment compta és dormir molt a gust. Per a ells, coma el que realment compta és dormir molt a gust. Punt i seguit. I és que hi ha i és que hi ha una gran diferència i és que hi ha una gran diferència entre una cosa i l'altra i és que hi ha una gran diferència entre una cosa i l'altra un final